Частина третя. О півночі на вулиці Жуля Верна. Тин, тин, тин, тин, тин, тин. Розділ восьмий. Архіполаг. Острови, Дор, Веретено і Кластер. Людська ДНК виведена на високу орбіту, розповзається, мов нафтова пляма в океані. Погляньте навкрай спрощене графічне зображення обміну даними в орбітальному архіпелазі L5. Одна ділянка, найбільший прямокутник на вашому екрані, буде суцільно-червоною. Це фрісайт. Фрісайт – це все одразу. І не все тут для туристів, яких щодня сюди носять шатли. Фрісайт – це бордель і фінансовий центр. Парк розваг і відкритий порт. Оздоровчий курорт і місто на краю цивілізованого світу. Фрісайт – це Лас-Вегас і висячі сади Семіраміти. Це орбітальна Женева і батьківщина клану Тесієй та Ешпулів. Родини, що найретельніше дбає про чистоту своєї крові. На турецькому рейсі до Парижа вони всі сиділи разом у першому класі. Моллі біля вікна, кейс поряд із нею, а рів'єра з армітіджем біля проходу. Якось, коли літак накренився над морем, Кейс побачив самоцвіти будиночків на одному з грецьких островів. А ще якось, коли взяв у руку склянку, помітив у своєму розбавленому водою бурбоні, щось схоже на велетенський сперматозоїд. Моллі нахилилася повз нього і дала рів'єрі ляпаса. «Ні, малий, не грайся мені тут. Будеш розмазувати своє підсвідоме гівно? Зроблю тобі так боляче, що забудеш, як звешся». Можу це зробити навіть без шкоди для твоїх робочих якостей. Таке я найбільше люблю. Кейс автоматично повернувся до Армідіджа. Глянути на реакцію. Його гладеньке обличчя було спокійним. Тільки очі трохи тривожні, але без злості. Справді, Пітере, не треба. Кейс розвернувся назад. Просто на його очах у повітрі розтанула чорна троянда. Палюстки мов шкіряні, чорне стебло всіяне хромованими шпичаками. Пітер невинно всміхнувся, заплющив очі і миттєво заснув. Моллі відвернулася. Її лінзи відзеркалювалися в темному вікні. «Ти ж бував на горі?» – запиталася Моллі, коли він втискався в товстимний молон на полиці орбітального шатла. «Ні, та я якось узагалі мало подорожував, тільки по ділу». Стюарт закріпив троди з датчиками на його зап'ясті і лівому вусі. «Сподіваюся, в тебе не буде СКА. Повітряної хвороби? Та звідки? Це інше». Серцебиття прискориться в невагомості, а внутрішнє вухо здуріє на якийсь час. Рефлекторно хотітиметься втекти так, наче тіло каже, що треба давати часу, і заливає тебе адреналіном. Стюарт перейшов до Рів'єри, діставши з кишені червоного фартуха новий набір тротів. Кейс повернув голову і спробував розгледіти обриси старих терміналів орлі. Але спускову платформу шаттла оточували елегантні газовідбійники з мокрого бетону. На найближчому виднілося червоне графіті арабською в'язю. Він заплющив очі і спробував уявити себе, що шатл це просто величезний літак, який літає дуже високо. Пахло в ньому так само, як в літаку – новим одягом, жуйкою і втомою. Він слухав гру на Кото, що чулася з динаміків, і чекав. За 20 хвилин сила тяжіння накрила його, наче велетинська долуня з кістками з прадавнього каменю. Синдром космічної адаптації виявився гіршим, ніж описувала Моллі. Та він скоро минув, і Кейсові вдалося заснути. Стюарт розбудив його під час підготовки до стикування з шатловим терміналом. «Нас зараз заберуть на фрісайт?» – запитав він, спостерігаючи за крихтами тютюну, що випали з пачки єхе у кишені сорочки і плавали просто перед носом. Курити в шатлах було заборонено. Ні, в нашого начальства, як завжди, все трохи через коліно. Беремо таксі на Зайон, у Зайонський кластер. Вона торкнулася за стіпки на ременях і почала вибиратися з тісних обіймів немолону. Несподіваний вибір, я від нього такого не чекала. сенсі. Дредаті, Растафарії, їхні колонії вже років з тридцять. Тобто колонії. Побачиш, як на мене, там нормально. Принаймні, курити тобі там точно дозволять. Зайон заснували п'ятеро монтажників, які відмовилися повернутися з орбіти. Відвернулися від Землі і почали будівництво. У них розвинувся гострий дефіцит кальцію і стислися серця ще до того, як в центральному торі кластера налаштували штучну силу тяжіння. Крізь сферичний ілюмінатор таксі саморобний корпус Зойона здався кейсові схожим на клаптикові нетрі Стамбула. На різноманітних вицвілих плитах обшивки виднілися виграювані лазером растафаріанські символи ініціали зварювальників. Моллі – худорлявий мешканець Зойона на ім'я Ерол – Допоміг Кейсові дати раду з коридором вільного падіння, що вів до центру малого Тора Арміті тічей рів'єру він випустив із поля зору, коли накотилася друга хвиля СКА «Так», – сказала Молі, пропихаючи його ноги крізь вузький люк згори «Хапайся за щаблі, наче лізеш драбиною ногами вперед, отак, ти рухаєшся до зовнішньої стіни корпусу» Спускаєшся, типу, назустріч тяжінню, зрозумів? Кейсові шулунок підступив під горло. Усе гаразд буде з тобою. сказав Ерол і всміхнувся, блиснувши золотими різцями. Якимось чином, верх тунелю став його низом. Кейс ухопився за слабку силу тяжіння, як людина, що майже захлинулася, припадає до кисневого балона Підйом скомандувала Моллі. «Чи, можете ти її ще й поцілуєш?» Кейс лежав на палубі до лілиць, розкинувши руки. Щось ударило в плече. Він перевернувся на спину і побачив товстий моток еластичного тросу. «Пограємось у халабуду», – пояснила Моллі. «Поможеш мені це розтягнути». Він роззирнувся навколо і побачив, що на всіх поверхнях цього великого й одноманітного приміщення приварено кільця. На перший погляд у довільному порядку. Вони розтягнули троси відповідно до якоїсь складної схеми, відомої тільки Моллі, і обвішали їх потертими щитами з жовтого пластику. Під час роботи Кейс поступово усвідомив, що весь кластер пульсує в такт музиці. То був даб – стилістично вивірений музичний колаж, зібраний з оцифрованих популярних записів. Це форма поклоніння, пояснила Моллі, і спосіб єднання в одну спільноту. Кейс тягнув пластиковий щит. Той був легкий, але незручний. У зайоні пахло вареними овочами, людським духом і ганджею. Хороша робота. Похвалив Армітіч, із розслабленими ногами запливаючи крізь люк і оглядаючи головоломку стросів та щатів. Услід з'явився Рів'єра, що за часткового тяжіння почувався менш упевнено. А ти де був, доки ми працювали? запитався в нього Кейс. Рів'єра розтулив рота, аби щось сказати. І з рота, слідом за неймовірними бульбашками, випливла дрібна форель і промайнула повз Кейсову щоку. «У собі!» – відповів Рів'єра і усміхнувся. Кейс засміявся. «Ти вмієш сміятися? Чудово! Я би допоміг тобі, та руки не слухаються!» Він підняв долоні, і ті враз роздвоїлися. «Чотири руки, чотири долоні!» «Ти просто милий безнавинний клоун, так, Рів'єро?» – втрутилася Моллі, ставши між ними. «Йо!» – Ерол промовив із люка. «Ходину зі мною, ковбойман!» «Там твоя дека та інше обладнання», – пояснив Армікіч. Допоможи йому перенести все з вантажного відсіку». Щось блюднувати йти, ковбойман!» – сказав Ерол, коли вони штовхали перед собою хосаку центральним коридором. «Може, ти поїв би?» Кейсі в рот наповнився слиною. Він заперечно похитав головою. Армітіч повідомив, що в Зайоні вони зупинилися на 80 годин. Моллі і Кейс мають навчитися працювати в невагомості, сказав він, акліматизуватися до неї. Він їм надасть інформацію про Straylight і Freeside. Неясно було, чим займається Рів'єра, та Кейс не мав настрою розпитувати. За кілька годин після перебуття Армітіч попросив його піти в жовту халабуду і покликати Рів'єру до столу. Той згорнувся калачиком, мов кіт на тонкому немолоновому килимку, геть голий, і, здається, спав. А навколо його голови кружляли дрібні білі геометричні фігурки – кубики, кульки і пірамідки. «Альо, Рів'єро!» Фігурки кружляли собі далі. Кейс пішов і розповів про це Армітіджу. «Він обдовбався», – пояснила Моллі, відірвавшись від розібраного на деталі голкостріла. Облишта його». Армітідж чомусь вважав, що невагомість завадить Кейсові працювати в Матриці. «Не ускладнюйте», – пояснив Кейс. «Я обмикаюся, і це все зникає. Мені все одно». «Рівень адреналіну вищий». Наполягав Армітіч. У тебе досі СКА. Не буде часу, щоб він минув. Треба навчитися працювати в такому стані. То я звідси вмикатимусь? Ні. Вчися, Кейсе. Зараз. Там. Нагорі. Ділянка кіберпростору, куди Кейса виводила дека, ніяк не співвідносилися з місцем його фізичного перебування. Вимкнувшись і розплющивши очі, він побачив уже знайому ацтекську піраміду даних узбережного управління ядерною енергетикою. То як, Діксі? Я мертвий, Кейсе. Мав досить часу на цій хосяці, щоб це второпати. Як воно? Ніяк. Тебе це турбує? Турбує. Що нічому турбувати. Це як? Був у мене дружбан у тому таборі в Сибіру. Відморозив великий палець. Прийшли, конували і відрізали. Через місяць якось лежим, а він чогось крутиться. Лрою, кажу, що тобі таке? Каже, клятий палець свербить. То почухай, кажу. Макою, каже він, Це чорт забирай той палець. Коли конструкт засміявся, відчуття виникло геть незвичне. Не як від чийогось сміху за спиною, а наче від холодного вітру вздовж хребта. «Зроби мені послугу, малий!» «Яку дікс?» «Коли свою аферу провернеш, зітри цю штуку нахрін!» Кейс не розумів мешканців Зайона. Без жодної причини Елрой розповів історію про Маля, що вистрибнуло з його лоба і дременуло в зарості гідропонної ганджі. «Таке дуже дрібне, Маля, десь як твій, ман, палець!» усміхнувся він і потер долоною високе коричневе чоло без жодних слідів прориву. «Це все ганджа», – пояснила Моллі Кейсові, коли той переповів історію. Вони майже не розрізняють своїх станів, розумієш? Алрой розповів тобі, що з ним сталося. То ж це з ним сталося. Вони не прибріхують. Це радше як поезія. Ясно? Кейс невпевнено кивнув. Заянці завжди торкалися співрозмовника під час бесіди, клали руки на плечі. Йому це не подобалося. Чуєш, Аро? Сказав Кейс через годину, готуючись до пробного виходу в матрицю з коридора вільного падіння. «Ходи сюди, покажу тобі одну штуку». Він простягнув ролу відроди. Той пірнув униз, відштовхнувся від сталевої стіни босими ногами і ухопився вільною рукою за балку, тримаючи в іншій прозорий міхур із синьо-зеленими водоростями. Він радісно шкірився і розслаблено кліпав очима. «Спробуй», – сказав йому Кейс. Ерол узяв пов'язку, закріпив на чолі. Кейс прилаштував троди. Ерол заплющив очі. Кейс натиснув микач. Ерол стригнувся. Кейс його вимкнув. «Що бачив, чувак?» Ваволон. засмучено відповів Ерол. Повернув Кейсу від троди і поплив коридором геть. Рів'єра нерухомо сидів на своєму матраці, виставивши правицю вперед на рівні плеча. Вкрита коштовною лускою змійка з неоново-рубіновими очима, туго обвивала руку на кілька міліметрів вище ліктя. Кейс дивився на змію завдовжки спалець у червоних і чорних смугах. Вона поволі стискала кільця навколо руки. Ножбо. ніжно промовив Рів'єра. До блідого, наче виліпленого з воску Скорпіона, що сидів на долоні. «Ходи сюди!» Скорпіон поводив коричнюватими клешнями і метнувся перед пліччям угору, вздовж темних доріжок набряклих вен. Добігши до западинки на внутрішньому боці ліктя, зупинився і не наче затримтів. Рів'єра тихенько засичав. Скорпіон підвів жало. Здригнувся упився в шкіру над набряклою веною. Королова зміка розслабилася, і рів'єра повільно зітхнув, відчуваючи дію ін'єкції. Змійка зі скорпіоном зникли, і в його лівій руці виявився молочно-білий пластмасовий шприц. Якщо Господь і винайшов щось ліпше, Він вирішив ним не ділитися. Чув таке кейся? Ага. Чув таке прокупу всіляких речей Щоразу з цього діла виставу влаштовуєш Рів'єра послабив вузол І зняв із плеча хірургічний джугут Ага, інакше не так цікаво Він усміхнувся Його погляд був тепер розфокусований щоки зарум'янилися У мене мембрана на вені Тому про чистоту голки можна не дбати І не боляче? Світлі очі Тепер зійшлися з ним поглядами. Звісно, боляче. Без цього ніяк, правда ж? Я би просто дерми клаїв, зауважив Кейс. Пасажир глузливо кинув рів'єра, розсміявся і накинув білу короткорукавну бавовняну сорочку. Мабуть, класна штука, сказав Кейс, підводячись. А сам? Уживаєш? Довелося кинути. «Фрісайд», – сказав Армітіч, торкнувшись до пульта портативного браунівського голографічного проектора. Майже триметрове зображення здригнулося та сфокусувалося. «Тут казано». Він увімкнув зображення у перерізі і поводив рукою, вказуючи на деталі. «Тут готелі. Тут приватні помешкання. Тут торгові площі. Блакитні плями – це озера. Велика сигара». Сказав він, відійшовши до краю зображення Звужується на кінцях Ми це бачимо, сказала Моллі Там, де вона звужується, виникає ефект гористої місцевості Здається, що рухаєшся вгору Грунт кам'янистий Але насправді підніматися там неважко Що вище, то слабше тяжіння Тут займаються спортом Тут є велотрек Що там є? Нахилився вперед Кейс. «Там гасають на велосипедах», – пояснила Моллі. «Тяжіння слабке, шини з сильним щепленням. Розганяється до сотні кеме на годину». «Цей кінець нас не цікавить», – сказав Армітіч із звичною серйозністю в голосі. «От гівно. А я ж без вела, як без ніг», – сказала Моллі. Рів'єра гикнув. Армітіч підійшов до протилежного кінця веретена. А цей цікавить. Зображення в перерізі закінчувалося. Немов останній сегмент веретена був порожнім. Тут віла Стрейлайт. Підйом крутий. На всіх підходах пастки і сигналізація. Вхід тільки один. Отут, посередині. Невагомість. А що всередині, босс? Рів'єра по журавлинному витягнув шию і нахилився вперед. Біля точки, на яку вказував палець Армітіджа, світилося кілька крихітних фігурок. Армітідж ляснув по них рукою, наче по комарах. «Пітере», – відповів він, – «ти дізнаєшся про це першим із нас. Організуєш собі запрошення. А коли зайдеш, зробиш усе, щоб туди потрапила Молі». «Кейс?» Тупо витріщався на пустку, яка позначала віллу, і пригадував фінову історію про Сміта, Джиммі, співочу голову і ніндзю. «А що відомо?» – запитав Рів'єра. «Я маю добирати гардероб, так би мовити». «Запам'ятайте вулиці». Армітіч відвернувся і перейшов до центру зображення. «Тут вулиця Дезидерата, тут вулиця Жуля Верна». Рів'єра пустив очі під лоба. Армітіч далі зачитував назви фрісадівських вулиць, а на його носі, щоках і підборідді виріс десяток яскравих прищів. Моллі засміялася. Армітіч замовк і оглянув усіх своїми порожніми крижаними очима. «Вибачте», – сказав Рів'єра. Прищі затремтіли і щезли. Кейс прокинувся посеред штучної ночі і зрозумів, що Моллі навпочебки сидить поряд нам на молоні. Він відчував її напругу. Лежав і не розумів, що коїться. Раптом вона рушила з місця, проголомшила вострімкою несподівано. Скочила на ноги крізь жовтий пластик. І Кейс не одразу зрозумів, що вона прорізала собі шлях кігтями. «Ану не руш, друже!» Кейс перекотився на бік і визирнув крізь діру в щиті. Що? Цить. То це ти, сестро, заговорив незнайомий заянець. Котоока, про тебе кажуть. Кажуть, про тебе ходяча бритва. Я мелкам, сестро. Брати хочуть перемовин з тобою і ковбоєм. Які ще брати? Засновники, сестро, старіше, незаяна. Шариш? Якщо люк відкрити. Головний прокинеться через світло, – прошепотів Кейс. «Там зараз навмисно темно», – відповів заянець. «Ходіть, ви та я йдем до засновників». «Ти знаєш, друже, як швидко я тебе на ремені поріжу?» «Не говори дарма, сестро. Ходи». Двоє досі живих засновників Зайона були літніми чоловіками, як і всі, хто довго не бував в обіймах земного тяжіння. Вони прискорено старішали. Їхні коричневі ноги, крихкі через брак кальцію, здавалися надтонкими в жорсткому світлі відбитих сонячних променів. Вони висіли в невагомості посеред мальованих різнокольорових джунглів, ядучо яскравого колективного розпису що повністю вкривав внутрішню обшивку кулястого приміщення. Повітря було важке від смолистого диму. «Ходяча бритва», – сказав один з них, коли молі запливла до приміщення. «Паде батогом». «Це історія, яку ми переповідаємо, сестро, сказав другий. «Релігійна історія. Ми раді, що ти прийшла з Мелкамом». «Як це ви не говорите на патуа?» – запиталася Моллі. «Я народився в Лос-Анджелесі», – відповів старий. Його дреди коливалися в повітрі, мов гілки дерева, звиті зі сталевої вовни. Колись давно із дна колодязя, геть із Вавилону, вивів племена додому. «Тепер мій брат каже, що ти схожа на ходячу бритву». Моллі простягнула праву руку, і леза блиснули крізь дим. Другий засновник засміявся. Скоро настануть останні дні. Голоси. Голоси плачуть у дичавані. Пророкують падіння Вавилону. Голоси. Засновник із Лос-Анджелеса уважно дивився на кейса. Ми прослуховуємо. «Багато частот. Ми завжди слухаємо». І прийшов голос, зітканий із вавилонського багатоголосся, і заговорив до нас. «Він зіграв нам могутній даб». Назвав себе мовчазним, сказав другий, перейнакшивши ім'я. кейс відчув, як шкірою біжить мороз. «Мовчазний». Заговорив до нас, сказав перший засновник. Мовчазний сказав, щоб ми допомогли вам. Коли це сталося? За тридцять годин до вашого стикування із Заяном. Ви доти чули цей голос? Ні, відповів старий із Лос Анджелеса. І мене впевнені, що це значить. Якщо це останні дні, треба готуватися до лжепрородств. Слухайте, сказав Кейс, це штучний, ясно? Штучний інтелект. Те, що він вам заграв, мабуть, наліпив із назбираного по ваших таких базах, щоб вас розкачати Вавилон, перебив його другий засновник, ховає в собі багатьох демонів, ми знаємо, ім'я їм легіон. «А як ти мене назвав, старче?» – перепитала Моллі. «Ходяча бритва. І ти падеш батогом на Вавилон, сестру. Вирвеш його чорне серце!» «То яке було повідомлення від голосу?» – запитав Кейс. «Казав, допомогти вам», – відповів другий. «Ви буцімто можете наблизити останні дні». Його змошкувати обличчя виглядало заклопотаним. Казав, направити з вами Мелкама на буксирі Гарві у вавилонський порт Фрісайд. І так тому бути. Мелкам, знаний палий світ, сказав другий. І праведний пілот. Але ми вирішили відрядити й Арола на розхитувачі Вавилону, щоби він наглядав за Гарві. Запала незручна мовчанка. І все? запитався Кейс. Чуваки, ви на арміті Джа працюєте, чи як? Ми здаємо вам в оренду приміщення, відповів Лос-Анджелеський засновник. Ми певним чином задіяні в перевезенні дечого, в обхід ваволонських законів. Наш закон це слово джа, але цього разу. «Можливо, ми помилилися». «Сім раз відміряй, один відріж», – тихо сказав другий. «Ходімо, Кейсе», – сказала Моллі. «Збираємося, доки вони не помітили, що ми пішли». Малкам доправить вас!» «Джа любить тебе, сестро!»